Zövcələri və cariyyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötürü qınanmazlar. Bundan artıqını istəyənlər halaldan harama adlayaraq həddi aşanlardı, Allahın əmrini pozanlardı. O müəminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar, onlara tapşırılmış əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sözü yerinə yetirərlər. Namazlarına riayət edərlər. Həmişə, vaxtlı vaxtında namaz qılarlar. Onlardır, bilin, varis olanlar, Firdöv cənnətinə varis olanlar, Orda əbədi qalanlar. Biz həqiqətən insanı tərtəmiz, Süzülmüş balçıqdan yarattıq. Biz Adəmi torpaqdan, Adəm övladını isə süzülmüş xalis balçıqdan, Nütvədən xəlq etdik. Sonra onu, Adəm övladını nütvə halında möhkəm bir yerdə, Ana bətnində yerləşdirdik. Sonra nütvəni laxtalanmış qana çevirdik. Sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik. Sonra bir parça əti, Sümüklərə döndərdik Sonra sümükləri ətlə ötdük Və daha sonra onu bambaşqa Yeni bir məxluq olaraq yaratdıq Yaradanların ən gözəli olan Allah Nə qədər ucaq, nə qədər uludur Belə bir yaradılışdan sonra Siz mütləq öləcəksiniz Sonra siz qiyamət günü yenidən dirildiləcəksiniz And olsun ki, biz sizin üstünüzdə mələklərin yolu olan, yaxud hərəsinin öz yolu olan yeddi qat göy yaraddıq. Biz onların altındakı məhlukatdan da xəbərsiz deyirik. Onları qoruyub saxlayır, nə etdiklərini bilirik. Biz göydən lazımı qədər yağmur endirdik. Bu, onu yerdə, dənizdə, çayda, göllərdə və quyularda saxladıq. Biz sözsüz ki onu aparmağa da, yox etməyə də qadirik. Sonra sizin üçün onunla o su ilə qurma və üzüm bağları yaratdıq. Sizin üçün orada bir çox meyvələr vardı ki, OLARDAN yeyirsiz. Sizin üçün həmçinin mənşe etibarı ilə Sina dağından çıxan bir ağac da yaratdıq ki,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 Nuh kafir başçıları, tabiəçiliyində olanlara dediler bu sizin kimi yalnız adı bir insandır, Peyğəmbəri iddiası ilə sizə böyüklük etmək istəyir. Əgər Allah ondan başqasına ibadət etməməyimizi istəsəydi, bizə Peyğəmbər olaraq insan deyil, mələklər göndərərdi. Biz bunu Nuhun təbliğ etdiyi tövhidi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 Olarım məni yalançı hesab etmələrinə qarşı mənə kömək et. Biz Nuhə belə etdik. Gözlərimiz önündə, nəzarətimiz altında və vəhiyyimiz üzrə sənə öyrədəcəyimiz kimi gəmini düzəldi. Nəhayət, onları məhv etmək barəsində əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir cüd həmçinin əleyhinə,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 ...ad tayfasını yarattık. Onlara özlerinden bir peygamber... ...hudu gönderdik. O tayfasına dedi... ...Allah'a ibadet edin... ...sizin ondan başka ibadet edeceği... hiçbir tanrınız yoktu. Məgər Allah'ın azabından korkmursuz? Tayfasının kafir olan... ...ahirete koğuşacağlarını... ...qiyamet günü dirilip ...hak hesab için... ...Allah'ın huzurunda duracaklarını ...yalan hesab edən...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 Zalim tayfa, məhv, Allahın rəhmətindən uzaq olsun. Onlardan sonra başqa-başqa nəsillər, Salih, Lut və Şöyib tayfalarında yaraddıq. Heç bir ümmət öz əcəlini, ölüm yaxud cəza vaxtını nə tezləşdirər, nə də yubada bilər. Sonra bir-birinin ardınca ümmətlərə peyğəmbərlər göndərdik.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 və onun əyan əşrəfinin yanına. Onlar iman gətirməyə təkəbbürlərinə sığışdırmayıb özlərini yuxarı tutan cemaat olaraq qaldılar. Yahud Misirdə hakim olduqları İsrail oğullarına əzab və ziyyət verməkdə davam etdilər. Firqon və əyan əşrəfi dedilər. Buların tayfası bizə bir qul kimi itaat etdiyi halda biz özümüz kimi iki adı insana iman mı gətirəcəyik?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 Bugün bizden size hiçbir bir yetişmez Ayelerimiz size okunduğu zaman arka çevirirdiz Onları yalan hesap edip inanmırdız Kabe ehlisiz Size hiçbir şey olmaz diye iman getirmeyi özünüze sıkıştırmayıp Geceler toplanarak Kur'an ve Peygamber bahresinde ağzınıza geleni deyirdiz Yakut onlardan üz döndürürdüz Meyər müşriklər kəlam Allah kəlamı Quran haqqında düşünüb daşınmırlar mı? Yahud onlara ulu babalarına keçmiş ümmətlərinə gəlməyən bir şey gəldi. Onlar Quranın peyğəmbərin haqq olduğunu niyə anlamadılar? Meyər ulu babalarına İbrahim, İsmail, Musa kimi peyğəmbərlər gəlmədilər mi? Yahud onlara Tövrat ...sühüv kimi kitablar nazil olmadı mı? Yoxsa öz Peyğəmbərini tanımadılar... ...və buna görə onu inkar edirlər... ...yaxud... ...onda divanəlik var dedilər... Xeyr... ...Peyğəmbər olara haqla... ...Quranla gəldi... ...lakin onların əksəriyyəti... ...haqqı xoşdamır... ...əgər haq... ...Quran... ...onların nəfslərinin istəyilərinə tabi olsaydı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 Və şərəflərindən Üz döndərilər Yoxsa Ya Muhammed Sən onlardan öz peyğəmbərliyinə Haqqı təbliğ etdiyinə görə Bir muz Ücrət istəyirsən Rəbbinin əcri Dünyada verdiyi ruzi Ahirətdə verəcəyi mükafat Daha qeyirlidir O ruzi verənlərin Ən yaxşısıdır Əslində sən onları doğru yola İslam dininə dəvət edirsən. Axirətə inanmayanlar isə doğru yoldan sapanlardır. Əgər biz olara rəhmdib düşdükləri müsibətdən qutarsaq, onlar şaşkın vəziyyətdə yenə də azğınlıqlarında davam edəllər. Biz həqiqətən onları əzabla yaxaladıq, lakin onlar yenə öz Rəbbinə itaat etmədilər.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 Sizleri yeryüzünde yaradıp türeden, yeryüzüne yayıp səpəleyen O'dur. Siz qıyamet günü O'nun huzuruna cem ediləcəksiniz. Dirildən də, öldüren də O'dur. Gece ve gündüzün birbirinin ardınca gidib gəlməsi də O'nun əmri ilədir. Meyər Allahın qüdretini, ibadətə bütlərin deyil, məhz O'nun layiq olduğunu dərk Xeyr, onlar da əvvəlkilərin, keçmiş ümmətlərin dedikləri kimi dedilər. Keçmiş ümmətlər belə demişdilər, Məyər biz ölüb torpaq və sürsümü olduqdan sonra bir də dirilirəcəyik, Həqiqətən bizə də, atalarımıza da öncə bu dirilmə vəd olunmuşdur. Bu qərimlərin keçmiş ümmətlərin əfsanələrindən, uydurmalarından başqa bir şey deyildir. Ya Muhammed bu müşriklərə də. Əgər bilirsinizsə, bir deyin görək bu yer və yer olanlar, bütün məxluqat kimindir? Onlar mütləq Allahındır deyə cavab verəcəklər. Sən də de dedi, bəs ərə isə məxluqatı yaratmağa qadir olan kəs, öləndən sonra onları yenidən dirildə biləcəyini düşünmürsünüz? de Yeddi qat göyün Rəbbi O böyük əzəmətli ərşin Rəbbi, sahibi kimdir? Müşriklər mütləq Bular Allah'ındı Diyə cevap verecəklər Onda sən də de Bəs ilə isə Allahın əzabından qorxmusuz? De Əgər bilirsinizsə bir deyin görəy Hər şeyin hökmü əlində olan İstədiyini himayə edən Amma özünün Himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir? Onlar mütləq bu qüdrət, bu vəsfillər yalnız Allahındır, deyə cavab verəcəklər. Sən dedi, bəs elə isə şeytana aldanıb haqqa boyun qoymaqdan, Allahın ayələrinə inanmaqdan və yalnız ona ibadət etməkdən nəcür aldanılıb döndərilirsiniz? Xeyr. Biz olaraq haqqı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 Salih bir əməl edim Xeyr Bu onun dediyi boş Faydasız bir sözdür Onların önündə dirilib Hakkəsəb üçün Allahın hüzurunda duracaqları günə Qiyamət gününə qədər maniyə Öldüyüdən sonra qiyamətə də yıqılacağları Bərzəx aləmi vardır Sur çalınacağı gün Artıq aralarında nə qohumluq əlaqəsi olar Nə də olar bir-birindən soruşub Hal əhval tutarlar Qiyamət günü Heç bir qohumluq fayda verməz Qohumlar bir-birini tanımaz Hərə öz hayında olar Məz tərəziləri ağır gələnlər Dünyada yaxşı əməlləri çox olanlar Nicat taparlar Tərəziləri güngül gələnlər Dünyada çoxlu günah qazananlar isə Özlərinə ziyan edənlərdir Onlar cəhənnəmdə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 Məni ya da salmağı belə sizə unutturmuşdur. Siz istihzə ilə onlara gülürdünüz. Həqiqətən, Mən səbri etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Onlar nicat tapanlardı, Uğura yetənlərdir. Allah, Diyamət günü kafirlərə belə buyuracaqdır. Yer üzündə neçə il qaldınız? Onlar, Bir gün,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 Mənim və ümmətimin günahlarından keç, Tövbəmizi qəbul buyurmaqla bizə mərhəmət əta et. Sən rəhmədənlərin ən yaxşısısan.